Köszönöm, a feltámadást ma. Annyi sokféle más dolgot tehetnétek most éppen. Tudom, hogy a Tesco-ban nem vehetnétek éppen vásárolni, de egyéb dolgokat csinálhatnátok. Például a tojásfestés, a, a kölnyivel való Ami én nagyon-nagyon szeretem Magyarországot, de ez hát egy kicsit olyan butácska dolognak tűnik nekem. Pálinkázhatnátok? Hát nem, miért nem? Mégis úgy döntöttetek, hogy eljöttök ide ünnepelni a feltámadást velünk. És nagyon örülünk ennek, nagyon hálásak vagyunk. Ez az a nap, tényleg. Hogyha ez a nap nem történt volna meg, akkor el veszve teljesen. Szeretném bemutatni nektek a tesómat. Nem annyira jó képű, mint én. De tényleg ő a testvérem. erin a hívják. Jen a felesége, hátulötül. Ha látok két nagyon szőke, nagyon két kékszemű gyereket, akkor az az ő családjukhoz tartozik. És nem örülünk neki, hogy meg tudtak minket látogatni. Közép-Ázsiában szolgáltak, körülbelül 7 évig. És most vannak a, abban a folyamatban, hogy Amerikába költöznek vissza. És így útközben megálltak, és két hétig itt meglátogatnak minket. Bár már sajnos kedden elmennek. Addig, amíg Áron meg nem érkezett, nem mondtam meg neki, hogy szeretném, ha ő tanítana. Nem akartam, hogy azt mondja, hogy jahát, hát annyi a dolgunk, csomagolnunk kell a bőröndöket, meg uh, elbúcsúzni mindenkitől. So he he really Úgyhogy amikor ideért, akkor már tényleg csak pihenni tudott. So he really grateful, he said yes. És nagyon örülök, hogy ezért uh, igent mondott. Úgyhogy so nyissátok ki a szíveteket, minds, az elméteket, the Lord to to you. és uh, kérjétek meg az urat, hogy szóljon hozzátok, és hiszem, hogy fog. So, So, I thought I was coming for a visit, and I have wires coming out of me. Én azt gondoltam, csak látható a további evőkiszemnek filagino roklognak belőlem már. Alright, uh, ez az a nap. That's about all I know. Körülbelül itt a doc. Um, nem, sokkal többet tud. You know much more. Yes. Van, kis <laughs> <laughs> a legfontosabb dolgok. I had to learn something so I could speak to uh, Miriam. Mihány dolgot megtanultam, hogy Miriam-mel tudja kommunikálni. So I want to uh, tell, I didn't tell you about this, but I want to tell a story I want a story about a fellow named Nasruddin Hojak. Szeretnék neked, nektek egy történetet elmesélni, egy Nasrim másik nevű emberről. Ő Tajikistánból, Persziából származott, egy furcsa fickó volt. És egy nap vendégek jöttek hozzá, és egy nagy ételt készült, hogy megfőzön nekik. But he didn't have a pot big enough. De nem volt megfelelő edényehez. So he went to his neighbor and he asked to borrow a big pot. Úgy elment a szomszédyéhez és kérte, hogy adjon neki egy ilyen jó nagy edényt. And his neighbor found one and let him borrow it. És a szomszédja talált egyet is, megengedte, hogy kölcsön vegye. But then months went by, És aztán and, and Hojja didn't bring the pot back. És aztán nem hozta vissza ezt a nagy üstöt. So finally the the neighbor went back to Hojja and he said, you know, where's the pot that I Vale Úgyhogy akkor a, a szomszéd végül odament, ment és kérdezte, hogy hát hol van végre már ez a nagy fazék, amit kölcsönadtam neked. És Hozsá fogta ezt a fazekat, és odatta a szomszédjának. És a szomszédja kinyitotta, és a nagy fazékban talált egy kis fazekat. He says, what is this? There's two pots here. És akkor megkérdezte, hogy hát most mi van, itt van a fazék is benne, egy kicsi, egy másik. Azt mondta a hogja, hogy olyan sokáig volt nálam a fazekat, hogy született egy gyermeke. And the and he takes his home. És akkor a szomszéd ezzel jót nevetett, és hazavitte a fazekat. Sometime later, Hodja again asked to borrow the big pot. És egy kicsi dövél később Hojja megint kölcsönkérte a fazekét a szomszédtől. And again, he borrowed and he had it a very, very long time. Megint kölcsönvette és sokáig nála maradt. And so after many months the neighbor came to him and said, "Can I have my pot back?" Utó vismé több hónap telt el, és a szomszéd jött és kérte, hogy adja már vissza a fazekét. And Hojja said, "Oh, I'm so sorry." azt mondta hogy hát nagyon sajnálom. Your pot died. A fazékot elhunyt And the neighbor says, "What do you mean my pot died? A pot can't die." És akkor azt mondja a szomszéd, hogy hogyan érte, hogy a fazékot meghalt. Hát egy fazék nem tud meghálni. And Jorge said, "Well, you believe that it could have a baby?" És azt mondja, hogy hogy amikor azt mondtam, hogy gyermekes azt elhitted. So, everybody knows that pots can't have babies and pots can't. Tehát mindenki tudja, hogy egy fazéknak nem születhet gyermeke, és nem halhatnak meg. Ugyanígy 2000 évvel ezelőtt mindenki tudta, hogy az, aki meghalt, az nem támad föl, és sétálgat körbe utána. Mégis ezt ünnepeljük ma. Hogy egy nagyon különleges dolog történt 2000 évvel ezelőtt. That something happened that people thought wasn't possible. Tehát egy ilyen dolog történt, amiről az emberek nem gondolták, hogy lehetséges. And the only reason that they could believe that it happened is because they saw it with their own eyes. És csak azért híhettek arra, hogy ez a dolog megtörtént, mert a saját szemükkel látták. They saw a man who had died in front of their eyes again, walking. Láttak egy embert, aki a saját szemük előtt halt meg, és később ott sétálgatott élve. Tamásnak még az is kellett, hogy a Jézus sebeibe helyezze az ujját, és tényleg megtapincsa, hogy ez, ez valóban megtörtént. So it's a an amazing event in history that we tehát a történelemnek egy, egy bámulatos eseményét ünnepeljük ma. Látom, hogy már készen állunk az ünneplésre, és ez engem nagy izgalommal tölt el. Uh, I think this is my seventh time azt hiszem, hogy most vagyok hetedszer Magyarországon. És azt hiszem, hogy az elmúlt három alkalommal mindig egy más gyülekezeti épületben találkoztunk. So, in Central Asia we have a a, a, a közép-ázsiában nagyon nagyok a sivatagok, és nagyon sok nomád ember él ott. I think maybe this is a nomadic church. Azt gondolom, hogy lehet ez is egy ilyen nomád gyülekezet. De mi az életünkben már nagyon sok gyülekezetben egyházban jártunk sok országban. I think sometimes you can see what's important to a church just by walking in and looking around. És úgy gondolom, hogy sokszor csak azáltal, hogy bemész az épületbe, láthatod, hogy mi a fontos abban az egyházban. I in a region of central Turkey where Uh, where the the believers were hiding from, from the Turks. Emlékszem, hogy voltam közép törökország területén, egy olyan területen, ahol a, a hívők féltve, tehát elbújtak a, a törökök elől. Tehát ezer évvel ezelőtt történt az, hogy a, a, a hívők próbáltak elbújni a hatóságok vagy törökök elől. And barlangokat építettek és én földalatti városokat alakítottak. ki. Maguknak, és ezekben tudtak elrejtőzni. És látjuk ezekben a barlangokban, hogy hogy kialakítottak egyházi épületeket, vagy közösségi helyeket. And when you would walk into these churches, which was a cave, you could see paintings all over the walls. Every Piece of wall was covered with paintings. És amikor bemész ezekbe a barlangokba, akkor körbenézel és az összes fal felület tele van festi, festményekkel. And uh, one of these churches I remember just looking around the walls of the church and realizing that it was it was the complete Gospel of Mark. És emlékszem, bementem az egyik ilyen kis barlang gyülekezetbe, és körbenéztem a falakon, és láttam, hogy ahogy körbenézek, Márk evangéliuma van felírva. A teljes evangélium ott volt a falakon. On the wall. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ezek az emberek az írást, a betűket nem ismerték, de amikor eljöttek a gyülekezetbe, akkor így el tudták, úgymond, olvasni az már Evangéliumát, ami ott volt a falakra uh, Ott volt Jézusnak a születése, ott volt a bemerítkezése, ott voltak különböző példázatai, amit mondott az utolsó vacsora, a tárgyalás, a keresztrefeszítés. És természetesen hatalmas képen volt ábrázolva a feltámadás. Uh, you know, in, in Central Asia, Közép-Ázsiában, mivel a legtöbb ország muzulmán, ezért titokban találkoznak a keresztény hívők. And so often Nagyon sokszor ez egy kis uh, csoport, akik valakinek az otthonában gyűlnek össze és egy kis körben ülnek uh, együtt. And I think this és azt hiszem, hogy azt, hogy ilyen kis csoportban ülnek együtt, az azt ábrázolja, hogy egy családot alkotunk. Egy test vagyunk Krisztusban. És ahova én uh, valósi vagyok, vagy az én van, Amerikában sok gyülekezet úgy néz ki, mint egy tanterem. Much like we're set up here today. Kicsit hasonló a, a mai uh, cégekhez, elrendezéshez, ahogy itt vagyunk. And I think this emphasizes uh, the importance of good teaching and understanding the word of God, és ez azt húzza alá, hogy mennyire nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy, hogy tanítsuk Isten igényét, és, és megértsük azt. And, of course, my wife És feleségemmel, családommal együtt körülbelül két hete most már itt vagyunk Európában. To get here we traveled through Prague and then we made a trip into Austria. És ahhoz, hogy ide érjünk, Prágán keresztül yöttünk, és utána Ausztriában is voltunk néhány napig. And we did what American tourists do when they come to Europe. És azt tettük, amit minden amerikai turista, amikor érjen Európába. We go to really old buildings. A régi épületeket keresünk fel. Because we don't have anything old in America. Mert ilyenünk nincsen Amerikában. And in Central Asia where we've been living, és Közép-Ázsiában, ahol laktunk, ott ami idős volt vagy öreg épület, azt még annosárbol építették, tehát már, már, már nem létezik. But when we would go into some of these old cathedrals, The... we could see some good things. Amikor bent léptünk egy egy ilyen régi székesegyházba, akkor láttunk jó dolgokat. We could get a sense of the glory of God that the people who built these buildings maybe wanted to show god's glory láttuk azt hogy azok az emberek akik, akik ezeket az épületeket építették valószínűleg meg akarták mutatni istennek a dicsőségét but we also noticed something that was a little bit disappointing de láttunk egy olyan dolgot is ami eléggé kiábrándító volt uh, and that was that, that although We could see the crucifixion everywhere in these churches. És az volt, hogy láthattuk a keresztrefestést az összes ilyen nagy templomban. Sometimes we couldn't find the resurrection. Nagyon sokszor nem tudtuk, nem találtuk a feltámadást. We could see statues and paintings showing Christ's suffering and, and his death. Láttunk képeket és szobrokat Krisztusnak a szenvedéséről és haláláról. But in some churches de nagyon sok templomban, van, hogy körbenéztünk, nem láttunk semmilyen ábrázolást arról, hogy Jézus feltámadt. És tudjátok, a keresztrefeszítés meg a feltámadás, az két különböző esemény. But obviously they're very closely related. De természetesen nagyon közeli kapcsolatban állnak egymással. És azt hiszem, hogy nem tudjuk a különböző és azt gondolom, hogy egyikről sem szabad megfeledkeznünk. Mert without the a of Friday, mert a pénteknek a borzalmai nélkül, the of nincs meg a vasárnapnak a dicsősége. Without the death there's no new life. És halál nélkül nincsen új élet. The crucifixion is the act of atonement for our sins. A keresztre feszítés volt az, amikor Jézus áldozatot hozott, a mi bűneinkért. And the resurrection is the authentication of the act of atonement. És a feltámadás pedig ennek az áldozatnak a hitelesítése. Uh, the, the, the resurrection proves a feltámadás bizonyítja, hogy it, ez az áldozat, ez igazi, valódi, helyes volt. Megmutatta, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát, és hogy ő neki tekintélye, hatalma volt arra, hogy ő legyen az áldozat, ami bűneinkért. The to our past sin. A kereszt halál az, ami múltbéli bűneinkre mutat. Mert ha nem lennének bűneink, akkor nem lett volna szükség a kereszt halára. És a feltámadás pedig a jövőbeli reménységünkre mutat. Raised, Mert tudjuk azt, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus feltámadt, mi is fel fogunk támadni a halából. Szeretném like a Filippi uh, 2.8-ot megnézni. 2-8. Tehát, olvassuk 2-8-11-ig. 8-tól 11-ig olvassuk. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. In this passage we see that the... Látjuk ebben az szakaszban, hogy a kereszthalál azt mutatja, hogy Jézus engedelmes volt. And it shows his humility. És hogy megalázta magát. And in the resurrection, it shows Christ's exaltation. És az, hogy feltámadt, az azt mutatja, hogy ő fellett magasztalva. És anélkül, hogy ő megalázta volna magát, nem tudott volna, nem tudta volna őt Isten felmagasztalni. Nézzétek meg a Róma 4.25-öt. Ott egy másik ilyen ábrázolást láthatunk. Róma 4.25. Uh -huh. Aki halára adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. So here again we have both The the death, and the Itt ugyanígy láthatjuk ebben a versben együtt, az, hogy halára adatott, tehát meghalt a bűneinkért és feltámadt. And here it says he died for our sins. És azt mondja, hogy halára adatott bűneinkért. And he, he was raised for our justification. És feltámasztatott megigazolásunkért. And we couldn't have had one without the other. És egyik nem történhetett meg a másik nélkül. Uh, so these two things, these two events on these two different days. Uh, Azok, ez, ez a két dolog, ami pénteken is vasárnap történt, mindkettő nagyon fontos, mindkettő szoros kapcsolatban áll egymással és egyik nem lehetett volna meg a másik nélkül. Perhaps most importantly, the resurrection was the validation of Jesus's teachings. Talán a legfontosabb az, hogy a feltámadás volt az, ami, ami igazolta Jézus tanításait, és megmutatta, hogy ő tényleg az, akinek vallotta magát. So. És szeretném megnézni néhány eredményét a keresztrefeszítésnek és a, a feltámadásnak. Results that we experience and enjoy today. Olyan eredményekre gondolok, amilyen, amelyeket mi is megtapasztalatunk és élvezhetünk ma. So first I'd like to look at we're, we're in Romans already so we're going to look at Romans 5. Tehát most el a Római levéltől nézzük a Róma 5-öt. 8 tól 11. 11-ig.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 aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. So ez Ez az ígesszakasz arról szól, hogy mi megbékéltettünk Istennél. Bible, Bible És azt gondolom, hogyha megnézzük a Biblia egészét, akkor látjuk, hogy van egy történet, amely így keresztül megy az egész Biblián. And that is a story of reconciliation. És ez a megbékélésnek a története. We start With God creating a perfect world. Azzal kezdődik, hogy Isten egy tökéletes világot alkotott. És az embernek pedig megvolt a szabad akarata arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, vagy nem. With Adam's sin and death enter the world. És Ádám engedetlensége miatt a bűn és a halál belépett a történelembe, a világba és akkor az emberek elkezdtek áldozatokat bemutatni Istennek, hogy a bűneikért bocsánatot nyerjenek. The Isten megadta az embereknek a törvényt, és az szolgált, hogy megmutassa nekünk, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Jesus És ezután jött el Jézus, aki a tökéletes áldozat volt, ami bűneinkért. And through his death and resurrection we can experience reconciliation with God. És az ő halála és feltámadásán keresztül tudjuk megtapasztalni az Istennel való megbékélést. Through the scripture. Látjuk azt, hogy az egész igében bele van szőve ez a történet. A story of reconciliation a megbékélésnek a története. Let's look at 2 uh, Corinthians 5. Nézzük meg a második korintus 5. részét. Uh, Versis uh, will read verses 17 through 19. 17-től 19-ig olvassuk.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 So here we again see this, this theme of reconciliation. Tért itt ismét látjuk a megbékéltetésnek a gondolatát. But he's he's given us this reconciliation. It wasn't something that we earned or something that we deserved. Tehát Isten nekünk adta a békességet, a megbékélést. Ez nem egy olyan dolog volt, amit megérdemeltünk vagy amit amiért megsolgáltunk. And we also see if we're going to read on into verse 20, we also see That by accepting this, we also accept the responsibility. És azt is látjuk most, amikor a 20-as verset elolvassuk, hogy nemcsak, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, hanem ezzel együtt elfogadunk egy felelősséget is. 20. Uh -huh. Tehát a 20 vers. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. So here we are Tehát mi követek vagyunk Krisztusért. Szeretnénk, hogy a más emberek is megtapasztalnák azt a megbékélést Istennel, amit mi megtapasztaltunk. We, we call this good news. We call this the gospel. Mi ezt jó hírnek hívjuk, vagy az evangéliumnak. And we experience the good news for ourselves we experience the reconciliation with God for ourselves. És mi ezt megtapasztaltuk mi megtapasztaltuk az életünkben a jó hírt az Istennel való megbékélést. És ez arra kell, hogy indítson minket hogy más embereket is arra hívjunk hogy ők is megtapasztalhassák ezt a megbékélést Istennel. I talked about that és beszélt a a történetről amit látunk a Bibliában. We're living in a gap right now. Igazából mi ebben a a élünk. A gap between the act of reconciliation. A megbékeltetésnek a cselekedete között. And the ultimate experience of reconciliation. És aközött, hogy megtapasztaljuk ezt a teljes megbékélést, when we stand in the presence of God. Mert amikor Isten jelenlétében állunk, és meglátjuk az ő dicsőségét, teljességében, igazán akkor fogjuk a megbékélést teljes egészében megtapasztalni. So it's, it's come. És ez uh, egyben egy ígéret is, tehát, hogy mi megbékéltettünk Istennel. Mert tudjuk, hogy egy dag, hogy megbékéltettünk de azt is tudjuk, hogy a jövőben lesz egy olyan nap, amikor ezt a megbékélést teljes egészében meg fogjuk tapasztalni. Szeretném a keresztrefeszítésnek és a feltámadásnak egy második eredményét is megnézni. And that is victory. És ez a győzelem. So let's 1 Corinthians 15. First Corinthians 15 uh, 55 to 57. 55 57 halál holatefull diadalod, halál holatefull lánkod. A, a halálfullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Jézus Krisztus által. So here we see that uh, tehát látjuk azt, hogy Isten megadta nekünk ezt a diadat az Úr Jézus Krisztus által. And it's victory over what? És mi min aratunk diadat? Over sin and death. A bűn felett és a halál felett. Remember that narrative. Emlékezzetek erre a történetre. When Adam chose to disobey God. Amikor Ádám úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik Istennek. He brought two things into the world. Akkor két dolgot hozott be ezzel a világba. Sin and death. a bűnt és a halált. Jesus, the second, the Ezért hívjuk néha Jézust a második vagy az utolsó Ádámnak. He is the Ő Ádámnak a ellent párja mondjuk. He, he the work that Adam began. Ádám megtett valamit és Jézus ezt kiavítja, vagy ellenettes. Tehát az, hogy győzelmet aratunk a halál és a bűn felett ez jó hír számunkra. Has, uh, has right és en, ez arra is ö, ö, hatással van hogy hogyan éljük az életünket most. The, the Ugyanebben a fejezetben maradva erolassuk az 58. verset. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzolkodjatok mindenkor az új munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok, nem hiába való az úrban. So again, by receiving this gift of God, we also receive a responsibility. Ez ismét csak azt látjuk, hogy azzal, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot Istentől, ezzel együtt elfogadunk egy felelősséget is. the first responsibility that we saw was that we're ambassadors for God that we're inviting people into reconciliation. Az első ilyen felelősség az az volt, hogy embereket hívunk arra, hogy ők is megtapasztalják ezt a megbékélést Istennel. In this verse Talks about being steadfast and abounding in the work of the Lord. Ebben a versben pedig azt olvashatjuk, hogy szilárdnak kell lennünk és buzgolnodni az úr munkájában. What is the work of the Lord? What does that mean? Igazán mit is jelent ez, hogy az úr munkájában? I think if we look at the life of Jesus, we can see what his mission was. Ha, megnézzük Jézus életét, akkor láthatjuk azt, hogy mi volt az ő küldetése. can even In Luke 4, Jesus gives his mission statement. Látjuk Luke Lukács 4-ben, hogy Jézus megmutatta az embereknek, hogy mi az ő küldetése. Azt mondja, come to hogy azért jöttem el, hogy látást adjak a vakoknak. I've come to, uh, declare freedom to the captives. Hogy szabadságot hirdessek a raboknak. I've come to heal the sick. Meggyógyítsam a betegeket. I've come to proclaim the year of és hogy az úr jó ezt eh, a And when he gives this mission statement, you're left with the question, what is he talking about? És amikor elmondja, hogy neki ez a küldetése, akkor igazán az ember gondolkodhat, hogy miről is beszélít. Does he mean that he wants to open people's eyes spiritually? A, úgy értette, hogy az emberek szemét lelkiértelemben meg akarja nyitni? Vagy arról beszélt, hogy valóságban, fizikailag vak embereknek fog látást adni? De, what sort of captives is he talking about? És milyen fajta rabokhoz beszélő. Szeretné az olyan embereket kiszabadítani a börtönből, akik igazságtalanul kerültek az olyan embereket kiszabadítani a börtönből, akik igazságtalanul kerültek oda? Vagy pedig olyan emberekről beszélít, akik a a bűn lelki börtönében ülnek éppen. Azt gondolom, hogy akkor találjuk meg ezekre a kérdésekre a választ, hogyha megnézzük Jézus életét az evangéliumokban. And I think the is both. És azt gondolom, hogy a válasz az, hogy mindkettő. Jesus had a spiritual mission. Jézusnak volt egy lelki, szellemi küldetése, és volt egy testi értelemben vett küldetése. He, he Ő ténylegesen, testileg meggyógyított beteg embereket. De ugyanakkor kinyitotta az emberek szemét a, a szellemi valóságra. So I think when we talk about the work of the Lord, we're talking about tehát úgy gondolom, amikor az úr munkájáról beszélünk, akkor ez egy hatalmas feladat, aminek sok része van. We're Része ennek az, hogy meghívunk embereket arra, hogy ők is részese legyenek ennek a megbékélésnek szellemi értelemben, Istennel. But we also think about being The hands and feet of and a world. Ugyanakkor arra is gondolhatunk, hogy Krisztus keze és lába legyünk és segítsünk ennek a, ennek a szenvedő világnak. So, Tehát úgy gondolom, hogy ez a kifejezés, hogy búzgolkodjatok az úr munkájában, ez egy több részből álló parancsolat. And it's the responsibility that we accept when we accept És ez egy felelősség, amit elfogadunk azzal együtt, hogy elfogadjuk Isten ajándékát. Now we've been living among Muslims for the last seven years. Az elmúlt hét évben muzulmánok között éltünk. És megtanultuk azt, hogy ők hogyan látják az üdvözülést. They Számukra van egy nagyon egyszerű egyenlet azt gondolják, hogy az Istenben való hit plusz a jó cselekedetek fogják eredményezni az üdvösséget. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon széles körben elterjedt elképzelés. Nem csak muzulmánok között. De úgy gondolom, hogy Jézus egy másfajta egyenletet kínál nekünk. Because we don't, we don't earn our salvation Azért mert mi nem a jó cselekedeteinkkel szolgálunk rá arra, hogy üdvözülhessünk. The even though we accept these responsibilities, they're not requirements for our salvation azáltal, hogy elfogadjuk, vagy amellett, hogy elfogadjuk ezeket a felelősségeket, amikről az előbb beszéltem, ez, ez nem szükségszerű ahhoz, hogy kiérdemeljük az üdvösségünket. Azt gondolom, hogyha elképzelitek ezt az egyenletet, akkor az egyenlőség egyik oldaláról a jó cselekedeteket áttesszük a másik oldalára. So I think If I were to try to make an equation from what I see in the gospel it would look like this. Azt gondolom, hogy egy egyenletet kéne felállítanom az amit látok az evangéliumokban. It's God's grace Isten kegyelme, plus uh, faith plus hit, equals egyenlő, salvation üdvösség, plus good works. És jó cselekedetek. So here again we're... Um, We've this responsibility of doing good works. Tehát elfogadtuk ezt a felelősséget, hogy buszgálkodjunk az Úr munkájában, of in the work of the Lord. és jó cselekedeteket hajtsunk végre. But it's not that's for the De ez nem elvárás Istentől felénk, hogy majd emiatt üdvözülhessünk. Rather, it's something that shows that the salvation was real. Hanem ez egy olyan dolog, ami megmutatja, ez egy gyümölcse annak, hogy tényleg megtörtént az üdvözülés. It's the fruit on a tree. Ez olyan, mint egy gyümölcs a fán. At our house in we had many fruit trees. A házunkban, a kertünkben, Tajikistánban sok gyümölcsfánk volt. Summer, És amikor láttuk nyáron, hogy jönnek a gyümölcsök a fán, akkor tudtuk, hogy ez egy jó fa. So, uh, so our salvation is a free gift. Tehát a mi üdvösségünk az egy ingyen ajándék. And, uh, és a jó cselekedetek, amiket végrehajtunk, ezek a köszönetünk Isten felé. És ezeket a lélek indítja bennünk. Isten elküldi az ő lelkét, hogy munkálkodjon bennünk. És hogy rajtunk keresztül is munkálkodjon. Úgy, hogy a lélek keresztül is munkálkodjon. Tehát mi elfogadjuk Istennek ezt az ajándékát, és Isten meghív minket az we've, ő családjába. Mi Isten fiaivá és lányaivá válunk. És ez azt is jelenti, hogy egymásnak a testvéreivé válunk. És a family, of családon belül természetesen vannak különböző feladatok, felelősségvállalás. I think, you, know, those of you have children, you know that. That to give to és akiknek vannak gyermekei, tudjátok, hogy folyamatosan, ahogy növekszenek, egyre több felelősséget adunk át a gyermekeinknek. And I think God also to give us és azt gondolom, hogy Isten ugyanígy ad nekünk felelősséget, mint gyermekeinek. Uh, you know, Láthatjátok, hogy Matt és én elég másképp nézünk ki. But I've been told that our Gestures are similar. De sokan mondták nekem, hogy a gesztusaink nagyon hasonlóak. Except yeah. that. Uh, but you know, I think when I was young, I think my, my two older brothers would, would uh, tease me and say that I was adopted. Amikor kicsi voltam, akkor a két bátyám sokat hetszelt engem azzal, hogy biztos engem örökbe fogadtak. Mert én másképp nézek ki. But, uh, you know, De Isten tényleg örökbe fogad minket And az ő családjába. És ekkor teljes uh, körül jogaink vannak, mint az ő gyermekei. Along with those responsibilities ezekkel a felelősségekkel együtt and uh, I just i want to look at second corinthians five fifteen szeretné a második korintus 5, -öt. <coughs> um, yeah and and in this verse we see paul giving just a simple statement giving the reason of why jesus uh, Ebben a versben látjuk, hogy Pál egy nagyon egyszerű okot ad arra, hogy miért halt meg Jézus, és miért támadt föl. És most nézzük ezt meg. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mi már érte élünk, aki meghalt és feltámadt. We become a part of God's family. leszünk Isten családjának. And we now live for Him through, or with the help of the Spirit of God. És so mi érte élünk Isten lelkének a segítségével. Tehát a mai nap az egy ünneplés. Friday a Péntek este igazán egy temetésre emlékeztünk. And today is remembering. Ma pedig az új életre, a feltámadásra, és ez a mi jövőbeli reménységünkre mutat. Imádkozzunk. So, um, Mennyei Atyán, köszönjük neked a megbékélés ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy Te utat mutattál nekünk akkor, amikor mi nem tudtunk találni. We thank that you were enough when we were not enough. Köszönöm, uram, hogy te elég vagy nekünk, amikor mi önmagunkban nem vagyunk elegek. We thank you that you love us. Köszönnyük, uram, hogy szeretsz minket. That we've just not made some sort of a contract with you, but that you've invited us as your sons and daughters. Hol nem valami fajta szerződést kötöttünk veled, hanem befogadtál a családunk, családodba és a mi és a te fiaid és lányaid lehetünk. Lord, we just seek to experience that more and more. És szeretnénk ezt minél inkább megtapasztalni. Szeretnénk arra kérni, hogy hadd tapasztaljuk meg a te lelkedet minél jobban. És hadd tapasztaljuk meg, hogy igazából milyen érzés a te gyermekeidnek lenni. We ask that. Uh, Your spirit would empower us even this week to go out and invite others into reconciliation with you. És arra kérünk, hogy a te Szentléked adjon nekünk erőt arra, akár az elkövetkezendő héten is, hogy meg-meghivjunk másokat, hogy ők is megbékélhessenek veled. We pray that even now that your spirit would be opening the eyes of the blind. És azért imádkozunk, hogy most is a te Szentléked nyissa meg a a vakoknak a szemeit. We pray that even now your spirit would be és azért imádkozunk, hogy akár most is a te lelked nyissa meg a, a börtönök kapuját a rabok számára. And Father, we also ask that you would use us for your purposes. és Istenem arra kérünk, hogy használ minket a te céljaidra, hogy nagyon sokan megtapasztalhassák azt a megbékélést, amit mi megtapasztaltunk. That we experience. hogy ők is megtapasztalhassák azt a győzelmet, ami nekünk megadatott. És hogy ők is megtapasztalhassák ezt a jövőbeli reménységet. Istenem, had magasztaljuk fel a nevedet itt és az egész életünkben. Amen. Amen.